A terem hatalmas volt, antiszeptikus és hőszabályozott. A falak mentén számítógép terminálok sorakoztak. Fluoreszkáló fények zümmögtek, villogtak. Elliot elmélyül teráncolta a homlokát. Repülőtéri utaslisták, mondta a gépkezelőnek. Melyik város? Bankok. az elmúlt 16 órába felszállt gépekről. A cég alkalmazottja bólintott és lenyomott néhány billentyűt a klaviatúrán. Elliot újabb cigarettára gyújtott, miközben a gép nyomtatójának kattogását hallgatta. A feladat izgalomba hozta. Természetesen az is lehetséges, hogy Krisztályföldön maradt és elrejtőzött, bár Elliot ezt nem tartotta valószínűnek. Arra tanította az ügynökeit, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el a veszélyes zónát. Krisz bizonyára egérutat akar nyerni, még mielőtt meglátják az orosz holttestét. Feltehetően álnevet használ, lehetőleg olyan útlevelet, amelyet a cég megkerülésével szerzett. De mégsem, független okmányhamisítókhoz fordulni mindmájai nagy kockázatot jár. Nagyobb az esély rá, hogy az Eliottól kapott útlevelek valamelyikét vállasza, remélve, hogy sikerül eltűnnie, még mielőtt a nyomára akadnának. Amikor a kezelő egy halom papírral visszatért, Eliot áthajolt a pulton és csontos úját végighúzta a listán. Izgatottan felegyenesedett, hogy rátalált Visz egyik nevére, a United Airlines bankokból Szingapúrba tartó járatának utasai között. Oda szólt az alkalmazottnak. Hívja le az összes olyan szingapúri gép utas listáját, amely az elmúlt 13 órába szállt föl. Ismét várakoznia kellett. Amikor a hivatalnok meghozta a második névsort, Eliot újabb cigarettára gyújtott. Krisz, bizonyosan ugyanazt az útlevelet használta most is. Nem meri megkockáztatni, hogy egy esetleges vámvizsgálat során több különböző névre kiállított útlevelet fedezzenek föl a csomagjában. Eliot felsziszent. Megvan. Az előbbi név szerepelt a Transport Szingapurból Honoluluba induló járatának úcca jegyzékén. Honolulu, az elmúlt öt órába indulók listája. Elliot épp éppkészhez kapta a harmadik névsort, amikor hallotta, hogy sziszegve nyílik a számítógépterem ajtaja. Megfordult és az asszisztensét látta közeledni. Az asszisztens 1970-ben végzett a jélem. Legombolt ingallér, Rubia címerével díszített gyűrű és nyakkendő, az Elliotét másoló fekete öltöny és mellé. Vidámon hunyorított főnökére. Éppen most hívott az MI6. Úgy néz ki, megtalálták rémust. Eliot belepillantott az új utas listába. A havai légitársaság egyik gépén bukkant rá keresett névre. Útban van mexikó City felé. Már nem, mondta az asszisztens. Biztosan kiszúrta az őröngyalokat a gépen. Felszállás előtt fél perccel az egyik tanár dobbantott. A kifutó pályán? Az asszisztens bólintott. Ajjaj! A kommandó nem tudta elkapni. Az ellenkezőjén inkább meglepődtem volna. Ő az egyik legjobb. Végtére is az én tanítványom, ődött Leliot. El Tehát honoluló bújkál. Kérdés, mit tennék én Rémusz helyében? Egy olyan kis szigeten olyan nehéz felszívódni. Én azt hiszem lelépnék, mégpedig gyorsan. De hogyan és hová? Legalább azt tudjuk, hol ne keressük. Bolond volnak Vatem a lába vagy Mexikóba menni. Úgy is tudja, hogy ott várunk rá. És ha arra számít, hogy éppen ebbe a két országba nem fogjuk keresni, hiszen annyira kézenfekvő, hogy nem mehet oda, vetette föl Eliott. Mindig egy lépéssel az ellenfél előtt kell járni. elő probléma. Krisz helyében én hogyan tűnnék el havajról? A mesternek ki kell találnia, mi járhat a tanítványa fejében. Hirtelen lelohadt a mosoly az arcáról, mert szó jutott az eszébe. – Őnála miért is nem találtaki. ki? Atlantába virágoztak az azáleák, bár szól mindössze egy pillantást vethetett rájuk a teherautó reflektorának fényében, amikor a város határához érve egy park mellett vezetett el az útjuk. Rózsaszín szírmaik az amerikai sonfa virágának fehérjével keveredve úgy festettek, mint meg annyi tágra nyílt szempár az országú szélén. A vérzés már elállt, de a lőtsebb még mindig lüktetett szolmálkasába, és a láz ment lejjebb. Eddig tartott a fuvar, mondta a sofőr egy felüljáró tövébe megállítva a járgányt, miközben a légfékek hangosan felsziszentek. Másfél kilométerre van a telephelyünk, nem akarnám, hogy meglássanak. Mondtam már, ha kiderül, hogy utast hoztam, kirúgnak. Nekem idáig is jó lesz, mondta Szól, és kinyitotta az ajtót. Hát, kösz. A sofőr megrázta a fejét. Nono, elfeledkezett valamiről. Szól fejcsóválva ment ki az útra. Nem hinném. Gondolkozz csak, a pénz. Nem emlékszel? A felét induláskor, a felét, amikor ideérünk. Kétszázal jössz nekem. Szól bólintott. A probléma, hogy miért üldözi az apja, teljesen lekötötte a figyelmét, és elfeledkezett a sofőrrel kötött megállapodásról. Olyan lényegtelennek tűnt. A gépkocsi vezető az ülés alá csúsztatta a kezét. Nyugi, szólt visszaszól. Minden pénzére szüksége volt, csak hogy a sofőr betartotta az ígéretét. Szólt tehát kelletlenül, de kifizette. Egy pillanatra rosszat sejtettem, mondta a sofőr, kihúzva kezét az ülés alól. Túl sokat ültél a nyerekben, kikészültek az idegeid. A sebességkorlátozás az oka, vegyél egy bundát a nejednek. Na-na, és a visszajáróból meghivatom magam a McDonaldsba, vigyorgott a sofőr, miközben zsebre bágta a pénzt. A légfékek ismét fölsziszentek. a teherautó visszakanyarodott az útra. A felüljáró alatt a sötétben szól a hátsó lámpák távolodó fényét nézte. Aztán a feje fölött dübörgő forgalmat hallva lassan elindult az árnyas országúton. Mikor legutóbb Atlantába járt, több szállodába is körülnézett, ha szüksége lesz még rájuk. A sebét sürgősen el kellett látni, fürdeni akart és átöltözni. Olyan hely, ahol jól megnézik a vendégeket és előre kifizettetik a számlát, szóba se jöhetett. Nagy elkerült a Peach Tree Street luxushoteljét. Pontosan tudta, hová kell mennie. Hamarosan egy hídon kellett átkelnie. Lába alatt csörgedezett a víz. Egy kiégett ház majd egy üres telek szegélyezte útját. Kihúzta magát. Vérfoltos ruhájában görnyetten, könnyű prédának tűnhetett. A sötétből ugrottak elő, és körülfogták. Egy pillanatig arra a bandára emlékeztették, amely valamikor régen az árvaház előtt kapta előket őket Hagyjatok, fiúk! mondta szó. A legmagasabb srác rávigyorgott. Mondom, hagyjatok! tette hozzá szó. Nincs kedvem verekedni. Hé, hey, mi csak a pénzedet akarjuk! Nem fogunk bántani szavamra! A többiek vihogtak. Most már igazán kopjatok le, figyelmeztette őket szó. Felröhögtek, és még jobban rámáztak. De szükségünk van a pénzedre, magyarázta a colos kölök. Próbálkozzatok valaki mással. Kivel? Nincs itt senki rajtad kívül. Te látsz -e valakit? A colos rugóst kést kattintott elő. Nem jól tartod? Mindjárt megmutatom, hogyan kell. A hosszúra nőtt kamasz felvonta a szemöldökét. Gyanakvás suhant át az arcán, Aztán a többiekre pillantott. Sértett önérzetele lendítette előre a pengét. A következő percben az egész társaság törött kézzel lábbal hevert a földön. – Ugye megmondtam, hogy próbálkozzatok mással? – sajnálkozott szó. Már majdnem továbbment, amikor hirtelen ötlettől vezérelve megmotozta őket. – Hetven dollárt talált náluk. – Ez a hely foglalt? – ordult fel a szögletes álló férfi a bárszék előtt a pulton álló sörés pohárra mutatva. Chris vállat vont és leült, újjával egy Kenny Rogers számot dobolva. Nincs rá szüksége a haverodnak, amíg odakint van a vécén. Hátul a színpadon egy striptiz táncosnő vonaglott a country muzsika ritmusára. Mindjárt megüti magát a kis hölgy, agodalmaskodott Chris. A tagba szakadt férfi fenyegető képet vágott. Nem csak ő. Mazohista vagy? Az a bajod? Nem én. Kényes az ízlésem. Kizárólag nőkkel fekszem le. Érte. A férfi virágminkás inget viselte, amelyet nem tűlt lekoptatott farmer nadrágjába. Elnyomta a cigarettáját, fölállt, és lebámult Kriszre. Olyan fontos neked az a szék, hogy azt se bánod, ha feltörlöm veled a. Szájgomban egyszer már megpróbáltad, nem sikerült. De ez itt Honolulu, most megkaphatod. Hm, nincs időm kivárni, mondta Krisz, és a csaposhoz fordult. Még egy sört a barátomnak, nekem pedig egy kólát. – Te nem pihász? – kérdezte a mintás ingű férfi. – Ma nem. – Zűrös a helyzet? – Hát nem a legjobb. Növetségesen festesz ebben az ingben. Egy kis változatosság az egyenruha után. Ha nem vagyok bevetésen, döglök a színekért. És meg fogsz lepődni. Nagyon buknak rá a nők. Mondd meg nekik, hogy őrnagy vagy. Arra még inkább buknának. – Az már uncsi. Krisz kifizette az italokat. Az izomkolosszus felhajtotta a sörét. Körüljárod a különleges hat helyeit. Krisz bólintott. Barátokat keresel? Krisz ismét bólintott. Olyanok, akik tartoznak neked egy szívességgel? Krisz vállalt is, és a kiárat felé pillantott. Gyanakó természeted van. Neked meg lyukas a nadrága térdedem. Gyorsan kellett lelépnem valahonnan. Nem volt időm másikat venni. Itt biztonságban vagy, senki nem mer háborgatni, amíg ennyi osztályon felőli bunyós védelmez. Igen, de ha kiteszem a lábom, igazság szerint dobantani szeretnék, el a szigetekről. És hova? Van valami elképzelésed? Abban bíztam, hogy te majd ajánlasz valamit. Mindegy csak hazene. A bikanyaku a striptiz nő felé sandított. Holnap elrepülünk innen. Katonai szállítmány? A Panama csatorna ő be, nézett vissza Kriszra a férfi. Oké. Föl vinni a gépre? Nem probléma. Egy csomó manus tartozik nekem szívességgel. Most már én is. Mi a fene? Kimutatást vezetsz róla? Krisz nevetett. Van egy problémám, mondta az őrnagy. Mi az? A fickó, aki itt ült az előbb. Már rég vissza kellett volna jönnie. Amilyen részek vagy beleesett a klozetbe vagy elájult? Egy Vailon Jennings felvételt csendült föl. A táncos nő visszabújt a ruháiba. Kriszről dölt a veríték, miközben dobáltak kifelé a földet. A lapát nyelére támaszkodva végigpásztázott tekintetével a szubtrópusi őserdő hédes illatú cédrusain és tövises fáin. Éling színű madarak röbdöstek és csivételtek körülötte. Már hozzászoktak a jelenlétéhez. Nem félt a váltólásztól, hiszen útba idefelé az nagy bőségesen ellátta a szükséges kúpokkal. A különleges hadtest felszereléséhez tartozott ez a szer, amely a végbél hajszál feloldódva átható illatot árasztott, messzére liasztva használójától a moszkítókat. Krisz tudta, hogy az anyag addig hatásos, amíg zöldre festi a vizeletét. A párás napsütésben folytatta a munkát. Még több földet ársad ki, hogy megnagyobbítsa a Az ember csapda ötletét a vietkongoktól este el a alatt. Egy fémlappal letakart mély gödör, amelynek fedelét földel és páfrányokkal borították álcázásképpen. A gondosan kiegyensúlyozott fémfedőlap megbillent, ha egy figyelmetlen katona rálépett, és a szerencsétlen már föl is volt nyársalva a gödör mélyén elhelyezett hegyes karókra. Bár Krisz eltekintett a karók használatától, a csapda épp oly halálos cél szolgált, mint Vietnámban. Egész délelőtt ásolt. A gödörim már két méter tíz hosszú, 90 centi széles és egy méter húsz mély volt. Akár egy sír. Még 60 centivel kell lejjebb mennem, mondta magába Krisz, s ledörölve homlokáról az izzadságot folytatta a lapátolást. Amikor végzett, bement az erdő sűrűjébe, és addig keresgélt, amíg négy megfelelőnek látszó vastag faágra nem lelt. Mindegyik egy méter húsz centi hosszú volt. Ismét letörült a verítéket a homlokáról, és a tisztásra visszatérve leereszkedett a gödörbe. A tűző napsütés után odalent üdítően hűvös volt. Krisz felnyúlt a gödör széléhez készített funérlapér. A lemez kettő 90 es volt, és körülbelül 15 centi vastag. Kriszt nagy nehezen cipelte idáig az erdőnát, kevesen laktak a környéken. Nagyon vigyázott, nehogy valaki meglássa. A faágak segítségével a négy sarkán alátámasztotta a funérlemezt, amely így elfette a gödröt, aztán egy külön kiásott járaton keresztül ismét a felszínre mászott. Míg világosba széterítette a gödörből származó földet a funérlapon, páfrányokat ásott ki, és előtette őket a lyuk fölött. Kisé távolabb lépve, szemügyre vette az átszázást. A frissen megforgatott föld jóval sötétebb volt, mint az azt körülvevő kiszáradt talaj. De hónapra eltűnik a különbség. Elégedetten gördítette ciklát a bejáratól szolgáló alagút nyílása elé. Már majdnem elkészült, csak egy dolog volt még hátra. Fölkeresette volna a fogorvost közvetlenül Panamába érkezése után is, de attól tartott, hogy a beavatkozás okozta lerobbant állapotban nem lenne képes idecipelni a funérlapot és kiásni a gödröt. Mindent pontosan akart ellendezni. Amint visszatért a fogorvos fővárosi rendelőjéből, eldobja a kubokat. Többé már nem kell védekeznie a malária ellen. Mr. Bartolomew? kérdezte az ápoló nő Krisztől. A sötétbőrű, csinos panamai lány csábító látvány nyújtott a fehér egyenruhában. A doktorúrnál még bent van az előző beteg, kicsit elhúzódott a kezelés. A türelmét kéri pár percre. Krisz bólintott és megköszönte a lány kedvességét. Panamába két hivatalos nyelv van, a spanyol és az angol. Krisz természetesen tud a spanyolul, és még három másik nyelven. Mégis szívesebben mondta el angolul, mit akar, mikor két nappal korábban beállította rendelőbe. – De hát ez teljesen indokolatlan, – tiltakozott a fogorvos. – Ne érdekelje, inkább ezzel törődjön, – nyújtotta át Krisz a 18 karátos Rolex márkájú aranyóráját. Négyezer dollár az értéke. Persze készpénzt is kap, ráadásul pedig ezt, – mutatta meg az értékes nyakláncot. – Miután elkészült? A főorvos szemében mohóság billant, hirtelen elkomorodott. Nem megyek bele semmiféle törvénytelen dologba. Mi törvénytelen van abba, ha egy fogorvos fogat húz? A fogász vállatom. Különc vagyok, ez a hobbim, magyaráztak Chris. Két nap múlva visszajövök. Ne vegyen nyilvántartásba. Rönggen se kell. Röngen felvétel nélkül nem vállalom a felelősséget. Komplikáció adódhat. Nem számít. A fogorvos arca még jobban elborult. És most Kris ott ül a várószobában, az olcsó faszékeket és a repedezett, műbörborítású dívány bámulta. Nem volt rajta kívül más beteg. fény vibrált. Kris a spanyol nyelvű képes lapokra pillantott, de ahelyett, hogy fölvett volna egyet, lehúzta a szemét és koncentrált. Hamarosan, gondolta. ma éjjel, mielőtt visszatérne az erdőbe, még egyszer eljön ide és felrobbantja a rendelőt. Hiszen a fogorvos minden ígérete ellenére mégis készíthet róla feljegyzést vagy röngen felvételt, ami Krisz az altató hatása alatt van. Fontos, hogy ne maradjon bizonyíték. Azután visszatér az erdőbe, és megkezdi a bőtöt. Valószínűleg 60 napig fog tartani. Bár ha megszűnik a védettség a moszkitókkal szemben, biztosan megkapja a maláriát, ami felgyorsítja a folyamatot. Lehet, hogy csak harminc nap, de legfeljebb hat Meditálni fog és imádkozni Istenhez, hogy bocsássan meg a bűneit, a számtalan gyilkosságot, amelyet elkövetett. Nem az orosz ellen, az jogos volt, az ópium és csámia. Istennek azokat a gyilkosságokat kellett volna megbocsájtania, amelyeket Krisz olyan emberek ellen követett el, akiknek mindössze annyi volt a védkük, hogy léteztek. Gyötrődve idézte fel a nevüket és az arcukat, azt, ahogyan többnyire kegyelemért könyörögtek. Most majd önmagához könyöröghet kegyelemért. Most talán megtisztulhat a szégyentől, a lélek torzulásától, a mardosó önváttól. Addig fog bőtölni, amíg extázisba nem esik. Miközben teste elsorvad, agyát halucinációk rohanják meg, lelke önkívületbe fog lebegni. Tudatta, utolsó morzsáit arra használja majd föl, hogy még mielőtt végképp elragadna a káprázat az alagúton át a sírjába kúsz oda lent a sötétbe kirúgja a négy tartócolopöt a funér alól. A lemez lezuhan, és a ráhalmozott földbe temeti a gödröt, belé a haldoklót. A teste rejtve marad. Vagy szétoszlik lassan, vagy dögevő állatok ássák ki, és föl. A csontjai céljel hordják. Valószínűleg csak a koponyája marad épségbe, de fogak nélkül a hatóságok nem tudják majd kideríteni a személyazonosságát. Ez pedig fontos. Névtelenül kell meghalnia. Szól és elíjott kedvéért. Bizonyára nagyon megdöbbenti őket, hogy Krisz megsértette az egyezményt. De az zsarukat aztán csodálat váltja föl, amiért sikerült megszöknie. Persze kíváncsiak lesznek, hova tűnhetett. Nem fogják érteni. De az értetlenség még mindig jobb, mint a bánat és a szégyen, amit akkor éreznének, ha megtudnák, hogy Krisz öngyilkosságot követett el. Tisztán akarta végrehajtani a dolgot. Nem szabad nyomasztó teherként nehezednie arra a két emberre, aki a legközelebb áll hozzá. Fogadott fivére és nevelő apja. A bőtülés az egyetlen a katolikus egyház által megengedett módja az öngyilkosságnak. Az összes többi az elkeseredést, az isteni gondviselés elutasítását, a reánk mért próbatétel előtti megfutamódást rejti magában. Az öngyilkosság megbocsáthatatlan bűn, amely örök kárhozatra, a pokol tüzére juttatja a lelket. A bőd célja azonban a vezeklés, elmélkedés és a vallási révület elérése. A test sanyargatásával megtisztul a lélek, és közelebb kerül Istenhez. Tekintettel súlyos bűneire krist csak így módon juthat a mennyekbe. Mr. Bart Lomel, a doktor úr várja önt, szólította meg az ápoló Kriszt. Bólintott, felállt és a nyitott ajtónál belépett a fogorvosi rendelőbe. Az orvos nem találta odavent, de a mosdó csukott ajtaja mögül vízcsobogást hallott. – Én fogom altatni, – magyarázta az ápolónő. – Megvan a képesítésem rá. Krisz beült a székbe. A lány fecskendőt készített elő. – Mi ez? – kérdezte Krisz. – Atropin és visztérium. Krisz bólintott. Egy pillanatig attól tartott nátrium állal akarják érzésteleníteni az úgynevezett igazságszérummal, amelytől öntudatlan, szinte, hipnotikus állapotba kerül az ember, és legféltettebb titlait is elárulja. Számoljon visszafelé, kérem, mondta az ápolónő. Amikor Krisz a 95-höz ért forogni kezdett vele a világ. A klastromra gondolt, a ciszercik cisz közötti némaságban eltöltött hat esztendőre, ahol kizárólag jelbeszéd útján érintkeztek egymással, ahol minden nap áldott egyformaságban telt el, elmélkedéssel és fizikai munkával. A köntöse ugyanolyan fehér volt, mint az örvénylés, amely most magával ragadja. Ha akkor nem kellett volna elhagynia a rendet, ha most nem 36 éves volna, és nem lépte volna túl egy évvel a határidőt, amíg még kérheti a visszavételét, a klastronban vigaszra és megváltásra lelhetne. Most, hogy a világi élet elviselhetetlenné, a vallásos élet pedig elérhetetlenné vált a számára, nem maradt más választása, mint a halálos bőjt. Csak így tisztulhat meg, és érheti el a végső tökéletességet. A feje egyre jobban kóválygott, szája kiszáradt, alig kapott levegőt. – Ez nem aptropi. suttogta. – Ez valami más. Megpróbálta kiszabadítani magát a székből. A nővér visszanyomta, erős kezek ragadták meg. – Nem! – mondta révültem. De a fehér is másfajta fehérséggé változott át. A hevesen imbolygó szobába kinyílt egy ajtó. A fehérbe öltözött alak kísértett módjára lebeget felé. – Nem! – már egészen közelről láthatta az arcát. Öreg, ráncos, szürke arc volt. Krisz eltátotta a száját. – A fogorvos? Ez lehetetlen. Hánykolódni kezdett, miközben tudata lassan alámerült a sötétségbe, még egy utolsó értelmes gondolat villant át rajta. Képtelenség. A fogorvos Eliot volt.